Qadınların da, izah etmişdim sizə hədisləni ki, ərlərinə küfür etdiklərinə görə, yəni onların etdiyi yaxşılığa nankörluq etdiklərinə görə verilən əzab-əziyyətdir. Əzab Lakin bundan başqa, başqa səbəblər var ki, qadınlar ona görə də əzab-əziyyət çəkəcəklər cəhənnəndə. Bu, nə, bu hansı əzab-əziyyətdir, bu hansı günahtır?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 insanları qul ilə rəftarıb, Peyğambər sağsaləm bizə öyrədib, Allah dağla bizə öyrədib. Lakin o cür insanlarla rəftar etmək qamçı ilə cəhənnəm əzabına səbəb olur. Və biz nə qədər o zadeganların, nə bilim, kənd xodaların və s. qullar üzərində ağa olanların qamçı ilə qul ilə rəftarını şahid olmuşum. Həm çəkilən kinofilmlərdə həm də tarixi kitablarda və Peyğambar s.ə.v bunu bilir ki, belə bir şey olacaq və o kəslər də cəhənnəm əzabına düçar olacaq əvvəlcədən deyir bu, bu şeylər barəsində ikinci sinif insanlar, qadınlardır deyir onlar həm paltarda həm də lüt olacaqlar həm qeym olacaq əyinlərində eyni zamanda da onlar lüt olacaqlar bu nə deməkdir? Aynində paltar var, ancaq o paltar olmasa ondan yaxşıdır. Hər bir şey görsənir və hər bir əzası bilinir. Buna Peyğambar s.a.v. deyir, kəsiyyət o ariyyət. Qeyimli və qeyimsiz. Paltar qeyinib, sanki qeyinməyib, lüttü. Başları da, sasları, Dağa, dağlara bənzəyəcək. Rəbəcür, tariklər, fritosqalar,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 sehannamə zəbunə düşər olacaq. Yəni hədisi düzgün başa düşməyə lazımdır. Peyğəmbər sallalləhəmm dedir ki, evin içində qadın elə geyinməsin. O, ərininin qabağında geyinsin, paltar geyinsin, ammatdan hər şey görsənsin. Ərinə xoş olsun. İstədiyi saç düzümünü düzdürsün. Bu da caizdir. Buna da İslam yol verir. Amma bayra çıxdıqda bu şeylərin qarşısını almalıdır. Həssal da Peyğəmbər sallalləhəmm vəd edir ki, səhnəmmə zəbunə düşər olacaq və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 heyvanlara da rəhm etməliyik. Bitkilərə də. Təkcə insanlar üçün deyir rəhm. İnsan xoşuna gələr ki, onu qəfəsəz alsınlar, onunla pul qazansınlar. Xeyr, xoşuna gəlməz. 12-ci <coughs> elm tələb etdikdə səmimi, ixilaslı olmamaq. Bu çox mühüm məsələdir. Niyə? Ona görə ki, saatlarla vaxtını itirib kitabı oxuyursan,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 Cəhənnəmin, e, cənnətin heç iyisini, e, cəhənnətin heç iyisi cənə dəyməyəcək. Allah sənə atacaq cəhənnəmə. Əgər riyakarlığın daha böyük, daha geniş olarsa, əbədi düşəcəksən cəhənnəmə. allah şəriq qoşumsansa, bu məsələdə daha böyük olacaq əzabın və əbədi cəhənnəmə düşəcəksən. Bu barədə də Peyğəmbər s.v. vəd edir. Deyir o kəs ki, <coughs>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 Burada heç bir qəbahat yoxdur. Valla xatır nədir? Çəkdiyi əzabəziyyətə görə də dövlət ona pul verir. Və yaxud kimləri ki, dərs öyrədir pulman, şəxs adamlara, onlar pul verir, bunda da heç bir qəbahat yoxdur. Şərt odur ki, əvvəli, niyyətin əvvəli Allah sunur. Sonu nə ilə nəticələnəcək? Bəlkə kimisə sə sənə gətirib 10 min dollar verəcək ki, çoxsa ol. Öyrətdiyinə görə. Bunda heç bir qabahat yoxdur. Amma əvvəldədən sən onun üçün çalışsan ki, mən yalnız, məhz bunu əldə etmək üçün bu elmi öyrənim. Sən onu əldə edəcəksən, bəs, ahirət ahirətdə isə əli boş qalacaqsın. Ahirətdə isə əldə etməcəksən. Həmsinin qızıl və gümüş qablarda yemək içmək. Bu da haram edilib. Peyğəmbar s.a.v. deyir ki, qızıl və gümüş qablarda yemək yiyəcək, içəcək Qiyamət <coughs> günü bu yediyi isti qarnında o da çevriləcək. Və başqa rəvayətdə də yeri ki, qızıl və gümüş qablar dünyada kafirlər üçündür. Cənnətdə möminlər üçündür. Ha dünyada ondan istifadə etsən, axirətdə sənin heç bir payın olmayacaq. Ağac kəsmək. Kim bir ağacı haqsız olaraq, səbəbsiz olaraq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 Ona görə mütləq səni də zalandıracaq. Sən yaratmısan onu ki, məhv edirsən. Və sonuncu <coughs> intihar etmək. O şəxs ki, nəfsinə özünə intihar edir, o Cəhənnəmə düşəcək. Hətta bəzi rəvayətlər gəlir ki, əbədi olaraq Cəhənnəmə düşəcək. Həqiqətən Allah bilir, əbədi yalnız müşriklər və kafirlər Cəhənnəmə düşəcəklər. Sahabələr gəlir Peyğəmbər sallallahu yanına. Rasulullah sallallahu əleyhi ki, filan şəxs zəhənnəmli idi. Sahabilərdir, ya Rasulullah, o namaz qılır, oru tutur, görmür, sən döyüşdə necə döyüşdür, canfəşanlığla döyüşür. Necə ola bilər zəhənnəmə düşdür? Peygamber Şəhə. səxsənəməyə Bəzi sahabilər onu izləyir, həmən o şəxsi. Görürlər ki, o yaralandı, yaralanandan sonra əzəb əziyyətə dözmədi, nizəni qoyub, qılıncını qoyub, özünü qılıncla öldürdü, intihar et Və deyirlər ki, rəsullahi, biz şəhadət edirik ki, sən Allahın ilçəcəm. Xəbər verdi qeybdən, dərhal verdiyi xəbər baş verdi. Ha, fikir verin. Nə Peyqamber s.a.v deyibsə, baş verib. Heç biri yalan çıxmayıb. İnsanların əksəriyyətinin cəhənnəmə düşməsi. İnsanların əksəriyyəti cəhənnəmdə olacaq. Sonra yavaş-yavaş günahlarından -yavaş, təmizləndikcə cənnətə gedəcəklər. Əksəriyyətin cəhənnəmə düşməsinə dəlil onlar layiyələr var ki, insanların çoxu iman etməzlər. Məsələn, Va və ləv sən nə qədər çalışsan bu Peyğəmbərə deyir, gör biz nə qədər çalışsaq da onların əksəriyyəti iman gətirməzlər. Yəni, bizim çalışmağımızdan heç bir şey aslı deyil. Hidayəti verən allah Allah onun qəlbinə o xidayəti salan. Bizim yalnız bu önümüzdə olan haq odur ki, düzgün başa çalaq. Hikmətlə başa çalaq. Əgər sən görsən ki, kimsə əlində qızıl üzvü var. Desən ki, bu haramdır. bu adam ki, ələyəcə namaz qılınır. O adam ki, Allahdən, Tovhiddən xəbər yoxdur. Sən ona bunu desən,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 Onu heyrətə gətirmək olar o sahədə ki, başa düşsün ki, onun sahəsində də Allahın qudurəti və qüvvəti var. Bu bir. İkincisi, həmən şəxsə yalnız Allaha sevdirməlisən. Allah var. Allahdır bu ruhuzunu verən. Allahdır bizi yaradan. Hücür. Amma şəriət qanunları barəsində heç bir şey deməməlisən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 trigonometrik tənlik haqqında danışsan, o heç nə başa düşməyəcək. Amma iki üstə gəlir ki, dörd edir, deyəsən, həlinlə də göstərsən, bu, bir, iki, bu da bir iki, oldu 4 O, başa düşəcək. Həmsini, həmən şəxs də, dində onun misalındadır deyə, ona da həmən sualın cavabını vermirsən. O sualdan yayınırsan. Onu da sənin hikmətindən asılıdır. Necə yayınasan o sualdan. Ki o, dindən qaçmasan. Amma sən gəlib desən ki, vahanısan, saqqalansan vəcə Və sənin üzün üstə belə balıq kimi. Necə balığın qızardırlar tavada, bürün üstə səni cənnəmdə belə qızardacaqlar. O şəxs heç zaman imana, İslam'a gəlməyəcək. Əgər o adam özü sevib bu əməli etməsə, kim ona məcbur edə bilər bu əməli etsin? Heç eləməsin. Allah'a imanı var, artıq sən bil ki, bu adam cəhənnəmdən çıxacaq nə baxsa, cənnətə düşəcək. Bəs salam. Sənin əlinlə də bir nəfər cənnətə gələrsə, o qırmızı dəvədən daha xeyirli olar. İndiki zamanda da ən gözəl miniş vasitəsindən daha xeyirli olar sənin üçün. Və həmsinin cəhənnəm əhlinin daha çox olacağı barədə Peyqəmbər s.sələmin hədisidir. Qiyamət günü Peyqəmbər gələcək ki, yanında bir dəhtək tərəfdarı olacaq. Başqa birisi gələcək 10 nəfər, başqa biri gələcək 2 nəfər, başqa biri bir nəfər, başqa biri gələcək heç keç olmayacaq. Peyğəmbər elçi dəvət edib heç keç dəvətini qəbul etməyir. Bu dəlildir ki, yor, nə qədər ümmətlər olub. O ümmətlərin arasında Peyğəmbərlərin dəvətlərini inkar edənlər olub. Vamsa cəhənnəmə gedəcək. Və cəhənnəm əhli cə Məsih Dəccəl Yəcüz-Məcüz barəsində də, də danışdıqda demişdim ki, Yəcüz-Məcüzün mə, müqabilində hər min nəfərə bir nəfər, aşqa rəvayətdə də hər 999 nəfərə bir nəfər müsəlman olacaq. Deməli, o yerdə qalan, hər bir nəfərin müqabilində olan Yəcüz-Məcüz hamısı cəhənnəmli olacaq. Də başqa bir hədistə var ki, 90 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Başqa bir hədis var. Bu hər iki hədisi alimlər cəm edib deyirlər ki, ümumən adamın zürriyyətindən Adəm əleyhissalamın zürriyyətindən hər 99 hər 100 nəfərdən biri cənnətə, 99-u cəhənnəmə. Amma xüsusən Yecüz-Məcüzlə hər 1000 nəfərdən biri cənnətə, 999-u cəhənnəmə gedəcək. Cəcuc məcucun müqabilində bir müsəlmanlardan biri cənnətə 999 ziyadə 100 məcucdan cəhənnəmə, amma ümumən bütün insanlardan hər 100 nəfərdən biri cənnətə 999-u, cəhə 99-u cəhə 99 cəhənnəmə. Görürsünüz nə qədər cəhənnəmdə insan olacaq. Onlar yavaş-yavaş inşallah Allahın izniylə günahlarından təmizləndikcə çıxıb cənnətə gedəcəklər. Və təsəvvürünüzə gətirin ki necə təhlükəli məsələdir?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 Başı saldıqdan sonra artıq sən məsuliyyəti ötürürsən ona. Məsuliyyət olunur onun boynunda. Qabul elədi, elədi, eləmədi, cəhənnəmli idi. O vəziyyətdə ölərsən. Amma sən gəlmirsən, görürsən ki, imkan var haqqı deməyə. Düzdür, hara gəldə girdin avtobusa, deyəsən ki, buradakı var həmsin kafirdir məndən başqa. Girdin metroya həmsini. Bu da hikmətsizlikdir. İmkan tapdıqda imkan təvət eləməy Doğrudan da bədbəxtdir. İmkan tapmısan, sözünü deyək. Və bil ki, hər bir şəxsdən, Peyğəmbə Əsələm deyib, hər bir şəxsdən onun dilində danışmalısan. Yəni, ona uyğun. Deməli, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz müsəlmanları ki, təkmilləşdirək özümüzü. Təkmilləşdirək ki, hər sahədə bizim məlumatımız olsun. Hər bir şəxsdən oturub durduqda onun sahəsindən bir ki, məlumat ortaya atasan,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 Allah'a sığınırsan. Allah da sənə kömək olur və sen qalib görürsən. Və Allah səhələ özü yaradı bu şəhvətlə bağlı şeyləri. Hamsın Allah yaradı. İmtihan əsən. Allah tələ deyir ki Züyünə linnəsi hübbü şəhəvəti minəl nisə vəl-benin vəl-qanatı il-mukantarəti minəl-zəhəbi vəl-fiddəti vəl-khayli l-musevvəməti vəl-ənəmi vəl-hərf İnsanlar üçün qadınlar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 İndi görün Allah qalan deyir: "Gözəllik və həyat dünya. O dünyanın ötəri ləzzətidir. Ötəri, yəni indi var, birazdan olmayacaq. Öləndə artıq o ləzzətlər hamısı keçib gedəcəksən mən. Başa düşürsən ki, onun o ləzzətdən heç bir əsarəman qalmadı. Gedirəm Allahın üzünə. Vallahu indahu husnul ne'at. Allahda isə olan nemətlər ən gözəl nemətlərdir. Əbədidir fani deyil. Və bir də, dünya nimətlərin müqabilində qat-qat ondan üstündür, üstündür və bərəkətlidir. Allahın nimətini dünya nimətinə dəyişənlərin aqibəti lənətlə nəticələnir. Allahın lənəti olur onlara. ki, Allah yahudilərə o cür nimət verirdi. Bildirsin əki İsrailiyyətdə gəlib ki, o bildirsin bişmiş alda gəlirdi olaraq. Və Havva. Bu iki gözəl nimətdən o qədər yedilər ki, dedilər ki, bezmiş e, nə qədər bundan yemək var. Bezdiyib bundan yeməkdən. İndi istəyirik, Allah bizə Musa ilə salama deyir. Deri Allah e, dua et ki, bizə soğan, sarımsaq bu dür nimətlər versin. Allah Taala da görür nədir deyir atəslər dilu ilə ləzi huwa adna bil ləzi huwa kheyr siz deyir yaxşı şeyləri qoyub pis şeylərə canatırsınız onu buna dəyişirsiniz indi axirəti qoyub bu dünyanı seçək axirəti bu dünyaya dəyişək onu yalnız ağıl olmayan şəxslər edər kiməs kiməs desən ki səni əbədi əbədi nəmət gözləyir 70, 80 100 il, ya, 150 il yaşa. Gözünü yumub atını da keçib gedir. O nemətləri, o nemətlərə dəyişəsən, və burada 150 il əzab vəziyyətə çəkilib, cəhənnəmdə gedib, onlar hamsa burundan gələcək. Və göstərilsə bu şey ona. Cəhənnəm göstərilsə bir an, Allah handa olsun ki, heç kəs münasiblər görməsin. Bəkin, lakin, lakin. Cəhənnəm bizə göstərilməyir. Əksinə, cəhənnəmin ətrafı gözəlləşdirilib. Allah taala Cəvrəl ilə isəlamı göndərir ki, get, bax cənnətə, cəhənnəmə. Gəlib baxır, deyir, ya Rəbbim, o cəhənnəmi görən şəxslərin heç bir ora düşməyi istəməsin. Və insanlardan heç kəs ora düşməyəcək. İkinci dəfə göndərir, artıq cəhənnəmin ətrafını gözəlləşdirdikdən sonra. İkinci zəfə göndərir, Səvrə aleyhissalam gəlir, deyir ki, elə zənn edirəm ki, elə şəxs olmayacaq ki, ora düşməsin. Yəni, o o də gözəlləşdirilib ki, qadınlar, içki, nə bilim, dürəbədür ziyafətlər, pul, rahatlıq, hər tərəfli. O şeylərin vasitəsilə şeytan unutturur sənə.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 Onu eləmədin. Sən deyirsən ki, bunu edərdin. Axı, bu asan, yüngür bir şey eləmədin sən. Yenə də səni dünyaya qayıtarsaq, yenə öz qələdüzluğuna davam edəcəksən. Yaxşı əməllər edən deyilsən. Və bir dəfə cəhənnəmi onu soxub çıxarmaqla bütün o ləzzətləri qadınlarla çəkdiyik keflər, içki, hamısı burnundan gələcək. Çıxacaq, beləcək ki, heç vaxt mən ləzzət görmədim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 hər dəfə də əzab verildiycə, indi nə qədər insan o əzabı hiss edirsə, bu dünyada ağrını hiss edirsə, qat-qat ondan artıq ağrı hiss edilir. Cəhənnəmdə olanların yeməyi, içməyi nədən ibarət olacaq? Bu barədə də Quran-ı ayələr var. Deyirləyə isə ləhum taamun illə min darim. Onların yeməyi ancaq zari olacaq, bu izah olunmur ki nədir bu, bəzilərdir tikanlı bir koldur, bəzilərdir nə bilim, zəhərli bir ağazdır yarpağdır, nədir, Allah bilir amma ki yaxşı bir şey olmayacaq, Allah bilir hansı keyfiyyətdə olacaq keyfiyyətinin keyfiyyəti bizə məlum deyil, amma nəticəsi məlumdur, deyir ki, lə yusminu və lə yonimincu nə onların bədənini qüvvətləndirməyəcək yəni kökəlməyəcəklər Onlara bir xeyir verməyəcək o yemək. Nə də ki, azlıqdan onları qutarmayacaq. Yedikcə, onlar yenə yemək istəyəcəklər. Az şəxs, haransı bir yemək yedikdə doyur. Ancaq bunu yedikdə doymayacaqlar. Elə yiyəcəklər. İçdikləri Allah da bir kəlmuh li yağlı fil butun kəğəli el Onlar qaynar su içəcəklər və o qaynar su qarınlarında kainəyəcək. Çayı kisad üfürür, içi soğuşsun sonra ücəyək. Bir dən ağzımız yanar. Orada isə iradə olmayacaq o üfürməyə. İhtiyər olmayacaq. Səni iç izdirəcəklər. Məcburiyyə şəkildə ücəcəyək sən və o əzabı dadacaqsən. Sənə dedikdə sizin əzbirinize müracaqət olunur. Bu qəsədə dinləyənlər, dini yalan sayanlar, isteyəzə edən kafirlərə müracaqət olunur. Həmsinin zəqqum. Zəqqum ağacının da keyfiyyəti məlum deyil, lakin çox pis ili, çox pis dadı olan bir ağacdır. Bu ağacdan, ağacın meyvələrindən onlara yedirdicəylər və Peyğəmbər sallalləyh yalnız onu deyib ki, əgər zəqqum ağacından bir qətrə damlı, damla yer üzünə düşsəydi, bütün insanların yaşayışı dərbat hala düşərdi olardı. Çox pis olardı. İyisindən, ə bilim, dadından və s. Həmsinin onların yediği içdiyi deməli, xasəq olacaq. Xasəqı da və bir də qısri. Hər ikisini sahabələr izah edib ki, dərilərindən qoxan, irin, çirk. İnsanın, yəni zəhənnəmdə olanların tər, də... bir qaynar su, çirk, irin və bir də bu yalnız oxşar, oxşar, yəni oxşadır. Həqiqətən Allah bilir necə olacaq. Əl-Mühəllin mənasını İbnə Basri ürəyi, yağı qaynatdıqdan sonra dibində nə qalır? İndi biz torta deyirik, Allah bilir o nədir o həmən ona oxşar, o çöküntü, nəyin çöküntüsü olacaq, nə olacaq, Allah bilir, onu da onlara bitirəcəklər. Yəni, yaxşı bir şey onlar yeməyəcək, içməyəcək. Həmin ola bilərsiniz. Sonra, yetimin malını yiyənlər, nə ki, yeyirlər, yəni, bu artıq şəyə aid deyil, və yaxşı dediyimizə aid deyil. Ümumiyyətlə, yetimin malını yiyir, nə qədər yiyibsə, Ey ifsə, hamısı qiamət günü qarınında oda çevriləcək. Allah Subhanahu taala deyir: "Nisa surəsinin 10-cu ayında: <gülüyor> "İnnellezîne ya'kulûna mûlül yetâma zulmen, innemâ ya'kulûna fi buţûnihim ki, yetimin malını zülm edərək yeyirlər, qarınlarında oca çevriləcək. Amma yetim özü öz malından nə isə gətirib versə ki, götürə, və o yesə, ona göre hiçbir bir cəza təkminəcək. Şəxsənə yetimin öz razılığı ilə olub. Yetimi Allahsa dilə zuluq edərək yetimi Allahsa yenə bu zülmə aətdi ki ona zülm edib halladır, uşaqdır, balacadır. Tərk etmir ki onu saxlayan, himaya götürən onu Allahdır. Zülm etmir, lakin bu da zülmün bir növüdür. Haqqa batil onu yendirərək onun malını yeyir. Və bu da onun qarnında o da səhriləcək. Həmçinin əlləri <gülüyor> ilə kitab yazıb onun müqabilində neysə alıb yeyənlərin yedikləri qarınlarında o da çevriləcək. Əlləri ilə kitab yazmaq dedik işte Allah da nə qəst edir? İnna ləzini əqtumuna mənzələ minəl kitabı, əştəru nəbih səminən qalilə O kəs ki, Allahın nazil etdiyi həqiqəti gizlədir, onu yazm. Bağlına gələni yazır ki, bu Allah tərəfindəndir. Hə dua yazıram sənə, başağrı keçib gedəcək. Yazdım bunu sənə, övladın olacaq. Və sائرə, düş bura 50 dollar, 100 Qa dollar. K hamısı qarınlarında o da çevriləcək. Ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. şeylər hamısı qarınlarında o da çevriləcək. Onların geyimləri barəsində də Allah Subhanahu Taala bəzi məlumatlar bizə verib. Deyir ki, o kəslər ki, küfr edir, və ləzeynə Atəşdən onların paltarı olacaq. Atəşdən. Və də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Ən-nahiye nəhizə lam tetub qabla mawtihā taqum yawməl qiyamə qadın ki,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 Ayağında oddan əyək qabı olacaq, beyni qaynayacaq. Ayağındakı əyək qaytanları oddan olacaq, o qaytanın istisindən hətta beyni qaynayacaq. Və s. bu cür əzablar olacaq. Bu, ən yüngül əzablardır, ən dəhşətli əzablardır. Allah bilir. Necə olacaq? Bəzi məlumatlar var. Bu məlumatları indi bir-bir deyəcəm sizə. Deməli, birincisi, onların dəriləri yana biçdikcə, Allah onlara təzə dəri verəcək. Həzab dayanmasın deyə. Daimə əzab dadsınlar. Deyir ki: "Nə lazeynə kəfəru bi ayatina, sawfa nuslihim nara." Yəni "Səvfa nuslihim nara." Müşəxslər ki, fəəllərinizi təqrib edir. Küfr edirlər. Onları Cəhənnəm oduna axacağıq. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, baxın Mən tez-tez təkrar edirəm, o kəslər ki, küfr edəcək, təqzib edəcək ayələrimizi, cəhənnəmi atacaq. Eyni ayələrdir. Sizə adi də gələ bilər ki, eyni şeylərdir, bu təkrar edir. Amma hər dəfə təkrar edib, yadınıza salmalısınız ki, əzab olacaq, əzab olacaq, əzab olacaq. Belə olmasanız fikirləşdək ki, ə, olacaq da əzab. Qorxu daima sizdə olmayacaq. O qorxunu daim özünüzdə saxlamaq üçün sabit. Daima eyni olsa da belə eyn Quran azbərləyənlər, o züralimlər nəyə görə təqvə sahibidirlər? Ona görə ki, hər gecə onlar adı 300 oxuyurlar. 10 günə Quranı bir dəfə xətm edirlər. Ağı 300. Və bir gecədə on cüz oxuyanlar da var ki, üç günə Quranı xətm edirlər. O onunla o onlar o təqvələrin çağıyırlar. Onlar fikirləşmirlər cə, eyni şeydir də, təkrar, edin, təkrar edir. Amma o başa düşür ki, hər dəfə təkrar etdikcə ona təzə-təzə şeylər açılır. Təzə-təzə. Yəni imanı Yenidən təzələşir. Təzə fatvalar haradan çıxır? Quran oxuduqsa, hər dəfə oxuyur, oxuyur, oxuyur, ağılına yeni bir şey gəlir. Sahabələrin dediyi, Peyğəmbər Hasan dediyini, hamısını tutuşdurur və bir nəticə çıxarır. İkinci, beyaq dediniz, balığı kenecə qızardırla közün üstündə, kafirlər deyilə o yüz, bu yüz, o yüz, bu yüz, o yüz, bu yüz, üzüstə, gəh bu yüzü, gəh o yüzü, odun üstündə əzab veriləcə, verəcəklər. Həmsinin yüzüstə cəhənnəmə onların sürüklənib atılması. Bu barədə də Allah subhanətə alə deyir Yəvmə yüshəbunə fə nəri ələ vücuhiyyəm ki, onlar yüzüstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqlar. Yüzlərin qara olması. Qara olması. Allah Subhanahu wa ta'ala dedi: "Yevmi tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh." "Famma allazina aswadat wujuhuhum ağaracaq və bir çox üzlər də qaralacaq. Üzləri qaralmış şəxslərə deyiləcək ki, "Qadın, etdiyiniz əməlin cəzasını." Hansı cəzası? Küfr etdiyinizə görə Allah sizi Bu cəzanı verdi. Üzləriniz qaraldı. Və qiyamət günü görsən ki, kimisə üzü qaradır, kabil ki, o cəhənnəmli idi. Allah onun üzünü qaraldıb. <coughs> o cəhənnəm odunun hətta qəlblərə də çatması. Deyə bilərlər ki, cəhənnəm odu ancaq zahirdən yandırır dərini. Lakin başqa ayələr də var ki, qəlblərə də çatacaq, qəlbini də yandıracaq. O isti, o atəş Yedib onun qəlbinə də çatacaq Bütün hər tərəfli yandıracaq Amma ölməyəcək Daima yanacaq insan Allah s.ə.q. edir Kəllələ yumbəzənə fil hutəmə Əvvəldən sayır bir-bir Deyir ki, o kəs, də, o kəs ki, malını yığır, dönə dönə sayır, elə bilir ki, malı onu qoruyub saxlayacaq Xeyr, biz onu atacaq hutəməyə hutəmə nədir?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 ardı izlə sürülməsi. O gün dərsdə dedim ki, o alim ki, özü deyib, əmr edib zamata. Əmr etdiyini öz əməl etməyib və insanlara qadağaları, Allahın qadağın etdiyi şeyləri qadağan edib. Özü isə onu əməl edib. Həmən ki, yaxs günü ya də ki, eşək su quyutunun başında fırlanır, ya dəyirmanın ətrafında fırlanır. Yəni, əl dəyirmanının ətrafında fırlanır. O cür nə? Əşşəy kimi bir şeyin ətrafında fırlanacaq. Onların boynuna bu xov vurulması, o zəndirlə sürüklənib cəhənnəm atılması, bu da onlar üçün bir cəzadır, əzabəziyyətdir. Və sonuncu mövzu, insan necə cəhənnəm əzabından özünü qorumalı, demiş. Birinci, lab birinci və ən mühüm olan məsələ odur ki, daimə dua etməlisiniz. Allahdan bağışlanma diləməlisiniz Cəhənnəm əzabından qorunmağı ondan istəyirsiniz Allahumma inə nəu və bəkə min azabi cəhənnəm hər namazda təkrar edirik min azabil qabr min fitnətil məhiyyə və nəməd min fitnəti, şəri fitnətil məhiyyə məsiyyə dəccəl bundan başqa <coughs> başqa əməllər məsələn oruz tutmaqla namaz qılmaqla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 Nə görə ölümün fitnəsi ölümün fitnəsindən Allahdan qorunaraq. Çünki ölüm anında şeytan gələ bilər, səni azdıra bilər. Dalaşəriş qoşarsan və kafir olaraq ölərsən. Gözəl bir rəvayət var. Bu rəvayəti əksəriyyətiniz də eşitmisiniz, yenə deyirəm. Özüm də bunu bir 100-ə yaxın yerdə danışmışam. Ama yine de her defa danışanda özüme de lezzet edilir. Yagincisi de de lezzet eder. Yatanlar da oyanar, onlara da lezzet eder. Üç kardeş olur. Üç kardeş. Bu kardeşlerin bir bazısı olur. Kardeşler ruzu kazanmak için başka ülkeye girmeli olurlar. Bazılarını aparıp koyurlar bir dindar rahibin yanına. Bu rahib de yalnız kilisədə ibadət etməklə məşğul olur. Başqa işlə məşğul olur. Ancaq ibadət edən bir əndə olur. Rahib də gəlir, heç qıza tərəf baxmır. Açarı verir qardaşlarına ki, verin qıza, o otaq, gedib içərdən bağlasın. Vaxtı vaxtında gətirib yeməyini verəcəm. Qalsın siz gələnə qədər orada. Qardaşları çıxıb gedir və Bir gün gəlir, yeməyə qoyur qapının ağzına, qapının döyür, çıxıb gedir. Kadın açır qapını yeməyə götürür. İkinci gün, üçüncü gün, bir həftə, on gün. Sonra şeytan gəlir onun yanına, deyir ki, sən ne edirsən? Qapının ağzına qoyursan yeməyə çıxıb gedirsən. Bəlkə başqası gəlib götürdü, bəlkə bir pişi, it, kəlib o yeməyi yedi, dağıtdı. Özlə, qapını açsın, baxma ona tərəf, əlini uzat ver, özü götürsün belə edir. Yenə bir əvvdə bu minvalla yeməyi verir. Sonra şeytan gəlib deyir ki, sən nedirsən? Sən, hə, sən böyük xeyir verə bilərsən əman qadına. Özün üçün də böyük xeyir, savab əldə edə bilərsən. Sən ona Allahın təkliyi barəsində danış. Qoy, Allah'a ibadət etsin. Hə, sən fikir ver, şeytan <gülüyor> kör nə deyir? Ki, cəmatə təbliğ etdək Allahlığı. Al bu özü Ən kafir olan məxluqdur. Ən asi olan məxluq odur. Lakin görün, necə Allahdır Düzgün yolla. Deyir ki, yaxşı. Qapını atandı, imək verdikdə, biraz əzə söhbət edir. Bəs, Allah təşdi, ibadət eləmək lazımdır. Allahın qarşısında səz eləmək lazımdır. Bir əzə belə keçir, şeytan gəlir ki, sən ne edirsən? Qapını açıb cəmatın qızı ilə danışırsan, qıraqdan görən olar, sən haqqında nəfşir əkərlər. Buna bak, dindar durub naməhramla söhbət edir. Gir içəyərdə danışır, heç keç görməsən. Gir içəyəri hər dəfə dəvət edir. Yavaş-yavaş-yavaş-yavaş şeytan anladır, həmən qadınla zina edir. O, zinadan uşağı olur və bu dəfə gəlib deyir ki, hə, sənin vəziyyətini çox çəklidir. Üçküldür, qardaşlara gəlib sənə öldürəcək. Bilsələr ki, sən onunla zina etmirsən, sən öldürəcəklər. Uşağı öldürür ki, bilməsinlər. Uşağı öldürüb, bastırır, şeytan gəlir, deyir ki, bəs bilmirsən, qadının ağzında söz qalınır, qardaşlarına deyə bilər, ki, sən ona belə təcabüd etmirsən, onu, onu da öldürür. Onu da öldürür, bastırır uşağın yanında. Qardaşları gələndə deyir ki, bəs Bazınızı öldü aparıb bastırdım, əssəbə. Göstəri yerini, harada bastırıb. Qardaşları heç nə demir? Sıxıb gedir, inanırlar. Yatır üçü də. Üçünün də yuxusuna gəlir zeytan. Gəlir, deyir ki, o sizin bazınızı belə edib. Öldürüb uşaqla bərabər o yerdə bastırıb. Gedin, baxın. Gəlib qəbirət sığla görürlər bazıları da uşaq. Onu verirlər məhkəməyə. Məhkəmə qərar sıxarır ki, edam olunmalıdır, başı kəsirməlidir. Gətirirlər bunun başını kəsməyə, şeytan gəlir. Deyir, baba, bu qədər başına çətinliklər gəlib. Bu çətinliklərdən istəyirsən səni qutarım. Deyir, şəhəbəsindən, əlbəttə, qutar məni bu çətinliklə. Deyir, onda mənim qabağımda baş ay, mənə səzdir, bu çətinliklərdən səni qutarım, bu problemlərdən səni qutarım. Başına yəndə başını üzrlər. Və səlam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 axirətən utduracağam. Arxadan gəlmək, yəni e, arxadan gəlməyi axirətə unudduracağam. Önündən gəlmək dünyanı sevdirəcəyəm. Sağdan gəlmək yaxşı aməllərlə yoldan çıxaracağam. Necə bəyəxdiz, necə çıxarır yaxşı aməllərlə yoldan. Və soldan gəlmək şəhvətlə, pis aməllərlə yoldan çıxaracağam. Hansı tutdu, tutdu. Bu dərcdən çəkinsəniz, dünyaya bağlı olmasanız, axirəti seçsəniz pis aməllərdən çəkinsəniz və yaxşı yalnız Allah xatirinə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 Ramazan müsəlmanları kimi dayanmadan xeyrxalq işlərdə davam edək, o xeyrxalq işləri görək və yenə Allah subhanətə alə bizim əməllərimizi qəbul etsin və bizə rəhm etsin, müəmin olaraq dünyamızı dəyişək və cənnətə -hə. düşək. <desar> subhanətə Allahümma və bihəmdik, əşəd və ələ ilə ilə əstəxfəruqə və atub